Преводи в природата 31 лекция от младежкия окултен клас 8 година изнесена от учителя на 26 април 1929 година Сафия Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление върху прилежанието От какво се нуждаят хората в живота си? От какво се нуждае младият? От какво се нуждае човек за ходене? От крака, за мислене, от глава, за слушане, от уши, за гледане, от очи, за живота, от дишане. Ще кажете, че най-важна е мисълта – не е така. Преди мисълта е дишането. Човек първо диша, а после мисли. Първо приготвя хляб, а после яде. Когато човек прави погрешки, мисълта и чувствата му идват на помощ, за да ги изправи. Мислите и чувствата помагат на човека да се освободи от скърбите. Как ще помогнете на скръбния? Достатъчно е да го стиснете за врата. Той си мисли, че скръпта му е голяма, но като го стиснете, вижда, че може да се задуши и при това положение малката скръп отстъпва пред голямата. Ако някой е радостен, по същи начин можете да отнемете радостта му. Щом го стиснете за врата, той вижда, че животът му свършва и радостта веднага го напуска. Една и съща причина, стискането, произвежда два различни резултата – Скръпта превръща в радост, а радостта в скръп. Скръпта и радостта са състояния, през които минават всички хора. На тях се дължи промяната в отношенията им към Бога и към ближните им. Човек става радостен и весел от сън, но до вечерта все ще се намери някой, който да стисне ума или сърцето му, да му причини някаква балка. Достатъчно е да срещнете една ваша другарка, която да ви покаже един, два, три или повече пръста. Ако ви покаже един или два пръста, това показва, че сте пропаднали на изпита. Ставате скръбни и недовални. Ако ви покаже три, четири, пет или шест пръста, това показва, че сте издържали изпита и сте минали в по-горен клас. Колкото по-голяма оценката, толкова по-голяма е радостта ви. Показването на пръстите е мълчалив разговор между хората. Който разбира този език, може да се радва или да скърби, а който не го разбира, може да вижда пръстите, без да прави някаква връзка. Докато е жив, човек ще вижда един или няколко пръста, които ще му показват как е издържал изпитите си. Кой човек наричаме млад? Докато Сатур не се е проявил в човека, докато е весел, той е млад. Щом Сатурн се прояви в него, той е стар. До колко години човек е млад? И сто годишен да е, щом е весел, разположен, той е млад. Който пада духом, не е млад. Всеки сам може да си отговори, млад ли е или стар. Ако раните ви заздравяват лесно, това показва, че мислите и чувствата ви са добри. При това положение ви минавате за млад човек. Онзи, на когото раните не заздравяват лесно, е стар. Лекарите ще кажат, че причината за това е нечистата кръв. Ние вадим друго заключение. Старият има нечиста кръв, на младия кръвта е всякога чиста. Тъй, защото ще знаете, че старостта не е нито във външния израз на човека, нито в годините, но в нечистата кръв. Стар човек е онзи, който се спъва от злото, който не се спъва е млад. Младият е добър, старият лош. Младият е силен, старият слаб. Хората трябва да се откажат от външното гледане на нещата. Например, някой минава за религиозен, защото се моли по няколко пъти на ден. Това е външно, механично отношение към Бога. Външна връзка. Така се връзват хората с въжета, когато минават през опасна планинска местност. В духовния свят въжета не съществуват, и там не можете да обсебите никого. Там не се допускат никакви престъпления, никакви обиди. Как ще обидят някого, когато в речника им съществуват обидни думи? Докато сте на земята, ще се обиждате, защото речниците на хората са пълни с обидни и горчиви думи. Но щом влезете в духовния свят между ангелите, трябва да се откажете от стария си живот. За да се приготвите за ангелския свят, трябва още на земята да възприемете идеята, че Бог живее във вас и вие живеете в Бога. Не приемете ли тази идея и млади и стари ще се вкисвате. За да не изпадате в това положение, от всички се изисква правилно обхода към първата причина – към ближния и към себе си. Така ще дойдете до нова вътрешно разбиране на живота, което представлява идеал на човешката душа. За следния път всички ще напишете по едно любовно писмо до някой гостилничар, когато често посещавате. Вие знаете какви ястия готви той, каква обхода има към клиентите си, ще опишете неговия портрет, ще му направите характеристика и ще завършите писмото си с излияние към ястията му. Писмото да бъде добре написано, на хубав език и съдържателно. Защо хората крият любовните си писма? Защото се страхуват да не останат неразбрани. Всеки, който се опитал да изкаже любовта си устно или писменно и не са го разбрали, се счита за мъртъв. Той изгубил любовта си. Ето защо, който люби, трябва да мълчи като риба. Представете си, че да красива мома се влюбва в един княз. Ако е разумна, тя няма да изкаже любовта си. Ще ходи скромно облечена да не забележи той. Скромното облекло показва, че тя обича работата, обича живота и това я задоволява. В любовта си тя не е сама. Да любиш, това значи да си свързан с много души, които любят. И слънцето е свързано с много слънца. То свети, защото не е само в света и защото има за кого да свети. Бъдете и вие като слънцето и като младата мума. Да обичате живота, да работите. И да светите за другите същества, а не само за себе си. Светията, момата и мамъкът, които любят Бога, си приличат. Предадени на своята идея, сложене на Бога, те забравят за себе си. Обличат се чисто, спретнато, но скромно. Без да искат, те обръщат вниманието на хората. Всеки се спира да ги гледа. Те са вътрешно облечени, вътрешно красиви. Темата, която ви дадох, да напишете по едно любовно писмо до някой гостилничар, има широк смисъл. Под гостилничар разбирам човек, който върши работата си с любов. Той може да бъде учител, професор, проповедник, съдия и други. На каквато и служба да сте, вие имате клиенти, както има и гостилничарят. От тях ще си изберете няколко, с които ще работите. Като свършите една работа с любов, запачвате друга. Докато свикнете с навърта работа, вие скърбите и се измъчвате. На две скръбни състояния идва едно радостно и обратно. На две радостни една скръбно. Защо радостта се замества със скръб? Защото е дошла отвън, от харата. Човешките радости се губят, а божествените никога. Човек трябва да се радва на неща, които проистичат от самия Него а не на неща, които идват от обкръжаващите. Разчитайте на оръжието, което носите в себе си, а не на външните оръжия, направени от метал. Давид предпочете да излезе на борба с голият със своята прашка, а не с оръжието, което Сау му предложи. Не разчитайте на външните условия, нито на приятелите си, но на силите, които са вложени във вас. Като размишлявате върху лекцията, спомнете си случаи от живота си, когато на две скръбни състояния сте имали едно радостно и на две радостни – едно скръбно. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 31 лекция – 26 април 1929 г. Сафия